Хіба що знаючи, хто насправді його особистий ад'ютант, до кінця грав роль перед дремлюгою, а тоді і далі грав роль перед власною дружиною і перед фашистською воєнною цензурою, хоч обидва діяли за принципом шкільного вчителя арифметики». Два пишемо, три запам'ятовуємо. І вже не маючи сумніву, що фашизм розгромлений навіки і безповоротно, все ж для власного збереження підставляли в свої висловлювання на законне місце фашизму більшовизм. Я сидів над цими проклятими паперами до пізнього вечора. Я, віра принесла мені обід до канцелярії, співчутливо позітхала. Невже все таки негайне? «Віру, – сказав я, – негайно це не те слово. Взагалі сьогодні для мене вмерли всі слова, і я й сам ніби вмер у цій гидоті, що на столі переді мною». «Така і скажете? – знизала тендітними плічками віра. А ви всі сьогодні наче подаріли. Попов нагримав на мене безпричинно, Козурін сокорить біля цих поляків, що воно у нас діється? А хіба я знав, що воно діється?» Дочитавши всі папери, я спустився вниз, звелів в вартовому відімкнути кімнату, де сидів дремлюга, увійшов туди. Полковник сидів на кушетці, всі меблі від колишніх хазяїв і меблі вишукані навіть для підвальних кімнат, і читав, чи вдавав, що читає працю Леніна «Розвиток капіталізму в Росії» німецькою мовою. Червоні палітурки великими чорними літерами латинськими – Ленін, далі німецька назва ленінської роботи, винахід Козуріна. В бібліотеці колишнього господаря Віли були твори Маркса, Енгельса і Леніна. Козурін зволів розкласти їх у підвальних кімнатах, мовляв, хай читають зрадники, яких ми тут замкнемо. Ніхто, здається, належно не поцінував винаху до Козуріна, твори класиків лежали неторкані, а ось сьогодні, бач, було інакше. Не на того напали. Дремлюга сидів і читав Леніна. «А як для сина купця першої гільдії для вас тут багато цікавого», – сказав я. Дремлюга мовчав так само, як у машині. «Я б не радив вам грати в мовчанку», – майже співчутливо промовив я. «Однаково ж нам тепер усе про вас відомо і доведеться відповідати перед радянським народом. Зрозумійте це». Дремлюга затулявся від мене книжкою Леніна, не хотів говорити, зневажав і ненавидів. Що ж? Я пішов звідти без жалю і розчарувань. Свій обов'язок я виконав чесно, далі хай все буде так, як належиться. А в нашій мисливській віллі горіли вогні, і музика грала, як у вірші Максима Рильського. Я застав там товариство розвеселене і безтурботне. В добовому залі палав камін, шкірилися стін і класці вепрячі морди – Клалися навседовколо різблені тіні від оленячих рогів, пурхали, як метелик, невагома віра, розносячи закуски, підлесливо горбатився перед Кузуріним коляда, розливаючи і підливаючи болотіно-темні коньяки. Біля п'яного вдим Кузуріна волохато громадився так само впити попов. Їм товаришувала польська пані, тепер я вже знав, хто вона – Чоловік же її сидів за роялем, біля якого в натхненній позі привабливо, як молода чортиця, виблискувала чорними очима їхня донечка Зося і голосом, сповненим вогненної жаги, виводила, «Она без грішних сновидінняй тебе наложені пошльот». Відкинуте маскування, гру, польське чи яке там іще походження, російська мова так само вишукана, як у тому покорніше благодарю, показували нам, які ми мугирі плювали в очі, а козурін, блаженство, слухаючи Зосів, знай підносив бокали пив на честь її матері, самознищувався, танув, перетворювався на ніщо перед цим молодим, звабливим голосом, перед цими словами що обіцяли так багато і беззастережно, «Ні називаю її небесно і у землі не віднімай. Козурін побачив мене, п'яно змахнув рукою. «Капітане, сідай, випий з нами, капітане!» Тоді пояснив своїй дамі, так ніби вона і сама не знала. «Капітан Сміян, який привіз вас сюди, і добре зробив, що привіз. Капітан, давай вип'ємо!» Я випив бокал конічку, щоб хоч трохи продезінфікуватися після ту йогидоти, в якій... Бабрався цілий день. «Слухай, Козурін, – нахилився я до вуха лейтенанта, – нам треба поговорити. Не Козурін, а товариш лейтенант п'яно про в той. Ну чорт з тобою, хай буде товариш лейтенант. Ти здатний мене слухати?»